Muzica și coregrafia. Când smeul cântă, nu-i bună când dansează, e nenorocire. Fiecare cetate are un loc bine delimitat pentru astfel de activități, așa numitul loc sacru Tisco, tişcotec, în traducere liberă, casa plăcerii. Cântarea o încep de obicei smeuaicele agitând un fel de tamburine din piele umană și clopoței de aramă. Agită de asemenea aprig din fesele lor de tiranosauri, care cu această ocazie se înroșesc capetalele de Mac. Cuvintele tradiționale sună așa... Fete bune, suntem zmeoaice de zmeoaice, sucim din buric ca niște șerboaice, vino să ne iei, vino imediat, dacă ai parai și dacă ești bazat, ține minte, frate, că ai doar o viață, dă lângât gât pe fraier, ieși la suprafață și o să ai succes, bani ba bani și BMW și o să vin lângă tine și o să fii smeul meu. Corus, vino dacă vrei, vino să ne iei, etc., etc. Pe această muzică suavă, numită în general stilul casă, dar și ciocănitură, smeii se pornesc să joace cu figuri încât durduie podelele sub ei. Serile de dans se termină cu dărâmări masive ale clădirilor pe o rază de câteva sute de metri. Smeul sur de Băgăuna mai dansează și tarantela, când este ciupit din greșeală de unul dintre păroșii săi locotenenți. Zmeul Mioritic are și el dansuri specifice ca sârba și bătuta, dar se abține să le joace ca să nu se bată prea des munți în capete. Dansul încremenit al animic știutorului, se zice, este chiar lumea în care trăim. Dintre toate artele, zmeii adoră însă literatura. Încă de mici, ei îi adorm pe părinți și bunici, spunându-le nenumărate bazme, legende și gândece tinerești, echivalentul baladelor populare cu care vin pe lume gata știute. Le uită însă pe Parcurs, astfel că adultul obișnuit e avit să le asculte mereu și mereu. Nu toți nou-născuții au această înzestrare în aceeași măsură. Caimoși sunt pruncii zmeului comun care spun povești într-un fel de largi amfiteatre, unde se intră cu plată, de obicei 10 cm pătrați de scalp de persoană. Folclorul zmeiesc vorbește despre o epocă nedeterminată în care supereroi, ajutați de cel mai bun prieten al zmeului, Balaurul, merg să lupte contra unor monștri oribili numiți Roș Împărat, Verde Împărat, Făt Frumos sau Presley încarpați prâslea cel voinic și să elibereze astfel femelele umane, sequestrate și neîmplinite. Adevărata literatură este însă cea cultă, care cuprinde câteva genuri înalt formalizate. Ea nu este înnăscută, în schimb e produsă de zmei atipici, cu o aplecare naturală spre poezie, numiți în toate limbile poah, tradus de obicei prin poeți, cuvântul înseamnă literal amărâți care împung stelele cu bărbia. Niciodată nu s-a evit pe lume un poach din încrucișarea speciei smești cu cea umană. Doar când un smeu, vrăjind o smeoaică, uită să pronunțe formula rituală de îndepărtare a răului, ni-ni poach. poach, fie ca din dragostea noastră prea curată să nu se nască un nenorocit de poet, se poate petrece ceea ce în familie va fi o mare catastrofă. Zmeoaicele și izmeii poeți nu știu să lupte și, chiar dacă ar ști, n-ar putea ridica grelele buzdugane. În schimb, de mici își umplu odăițele cu murdării, Perle, cărticele, panglici și globuri de anul nou. Organul cristalomandibular atrofiat la confraților le crește hidos la adolescență. Poahi se strâng în grupulețe numite chelturi și ies la suprafață în nopțile fără lună. Privind hipnotizați într-o poiană tăcută, spuza de stele scânteind ca o comoară a unor pirați celești, cruciulițele și lănzugele și ghiulurile și cerceii stelari, ei desfac floricica de pielițe diafane din vârful bărbiei și încep să miroasă. Ei singuri cunosc mirosul stelelor. După spusele lor, nu e niciuna cu aceeași mireasmă ca vecina ei. Orion miroase vag a regina nopții, săgetătorul aduce cu apa de colonie, în schimb, cloșca ar avea buchet Vinului tare de madera. Vinului Ahoit împuțit miroase Marte, spintecătorul, a subțioare de curtezană Venus. Poeții detectează și cristalele din alte galaxii, oricât de îndepărtate, mai curat decât orice spectroscop. Stând nopți în șir cu fețele către stele, ei cântă. Poemele epice și lirice sunt creația lor, transmisă cu venerație din neam în neam de puahi. Sunt cunoscute până în prezent trei tipuri de cântece epice. Visele, Zurbele și Hranca Hrancas. Primele au fost compuse din timpuri străvechi de poeții ieșiți din neamul câinilor de smeu și se caracterizează printr-o înaltă ținută academică. Ele sunt, de fapt, un fel de cronici în versuri, lăudate mai ales pentru veridicitatea lor istorică, mai puțin pentru realizarea artistică. Câinii de zmeu, de altfel, sunt cei mai mari amatori de literatură dintre zmei, dar și cei mai conservatori. Arta lor n-a evoluat de mai bine de 5.000 de ani. Critici literari înnăscuți, ei discută nopți întregi cu voluptate despre splendoarea unei de unui epitet clasic, ca și despre ridicolul moderniștilor autori dezurbe. Acestea, din urmă, sunt foarte diferite de vise. Pe jumătate fantastice, ele nu dau doi bani pe realitate în care nu cred deloc. Suntem doar visul unui zmeu suprem, e formula lor cea mai cunoscută. Zurbele, între care capodopere ca Zurba Ulciorului de Fildeș, Zurba Femeii care nu a fost vrăjită niciodată sau Zurba Platoșei de Rinocer sunt creația colectivă a poeților din neamul Zmeului colți și au o exuberanță barocă în desfășurarea acțiunilor și în emfaza discursurilor. Aici sunt mult lăudate întorsăturile stilistice neașteptate, uneori de-a dreptul paradoxale. Personaje mor și învie pe pagina următoare o cetate e cucerită de dragul unui epitet, un sclav Ofiolează pe regină pentru ca poetul să-i poată descrie acesteia mărimea ugerelor. Totuși, printre multe ficțiuni, răzbat în zurbe și date istorice neașteptat de precise. În fine, hranca-hrancas sunt un fel de bârfă rimată, răuvoitoare, îndreptată împotriva altei rase smeiești. Toate rasele care compun literatură, căci, de pildă, smeul sur de văgăună nu face niciodată, au hranca-hrancas despre toți ceilalți smei în care îi bat jocore ridicându-se pe ei înșiși în slavi. Nimic nu e iertat, forma urechilor, gusturile sexuale și alimentare, vorbirea stâlcită, gafele politice. Există și hranca hrancas despre amărâții de suprafață oamenii, dar în general, zmeii nu consideră că e moral să-ți bați joc de niște pocitani. Pe lângă literatura epică și eroică, zmeii au cultivat din vremuri imemoriale și o avândată poezie lirică. Ea nu constă atât din cuvinte cât din atitudini corporale și acțiuni foarte formale așa încât n-a fost cu adevărat pusă pe hârtie niciodată. Dar au rămas treze în amintire performanțele unor faimoși barzi ai antichității, precum Maco, Violon și Femela Cufa. Aceasta din urmă, de exemplu, pe când se afla în regatul noOCOC, s-a îndrăgostit, se pare, de un voinic din stirpea umană, lucru nemai întâlnit până atunci. Performanța sa lirică a constat din următoarele. 1. Cufa a ieșit din cetatea natală și, împodobită cu vâsc, a înaintați pe coliba lui Kun Vasabanga, alesul inimii ei. 2. A dat ocol colibei de 206 ori, dansând și tânguindu-se languros. 3. Și-a îndreptat cele trei cornițe de pe craniu către cele trei puncte cardinale, se știe că zmeii nu recunosc sudul. 4. A căscat fălcile cu colți înspăimântători către norii de vară. 5. A slobodit un strigăt din rărunghi. Cuna! 6. Și-a colorat, concentrându-se fiecare solz din creastă în altă culoare. 7. A prăjit la focul nărilor ei pe cele 8 neveste și cei 19 copii ai lui Kun Vasabanga. 8. A ordonat, prin telepatie peștișorilor exotici din fiecare solz, să aplaude. 9. A căscat iar făcile îndurerate și a glăsuit. cala cala Aproximativ, iubitule, arată de la fereastră pentru ca ochii mei să se bucure. 10. A așteptat vremea de șapte ierni ieșirea iubitului 11. A scâncit aproape inaudibil 12. A intrat în colibă 13. A ieșit din colibă cu oasele lui Kun Vasabanga la gât ca o salbă zuruitoare 14. Le-a aruncat visătoare în cele trei zări cum se vede, avem aici exemplul unui sonet perfect. Ultima specie literară cultivată în exclusivitate de animic știutorul este aforismul. Dintre cele peste jumătate de milion de aforisme atribuite animic știutorului, aproximativ 498 de s-au dovedit apocrife alte 1832 fiind dubioase. Ele au fost scrise pe coș de ouă preistorice și formează patrimoniul de înțelepciune al speciei smeiești. Multe aforisme au devenit proverbe și zicale populare, rostite în toate împrejurările vieții.